М.П.Д. Мур провадить далі. Краще не наводити моїх. О, юначе котячого роду, будь скромний, як я, і не пхайся відразу зі своїми віршами туди, де цілком вистачить простої чесної прози, щоб виповісти свої думки. Вірші в прозовій книжці мають те саме призначення, що сало в ковбасі, тобто вкраплені маленькими шматочками вони надають усій мішанині масного блиску і солодкого приємного смаку. Я не боюся, що моїм колегам-поетам це порівняння видасться банальним і нешляхетним, бо воно навіяне нашими улюбленими ласощами, Та і справді, часом добрий вірш може так прислужитися посередньому романові, як сало пісній ковбасі. Кажу це, як кіт, що дістав естетичного світу і має великий досвід. Хоч якими негідними, навіть підлими, здавалися мені з погляду моїх, до теперішніх філософських і моральних засад поведінка Понто, його спосіб життя, манера здобувати господареву ласку. А проте мене дуже приваблювала його невимушеність, елегантність, чарівна легковажність у товариських стосунках. Я всіляко хотів переконати себе, що зі своєю науковою освітою, зі своєю солідністю, яка прозирає в усіх моїх вчинках, я стаю на багато вищому щаблі за неука понто, який тільки нахапався поверхових знань. Та якесь настирливе почуття вперто говорило мені, що понто скрізь узяв би гору наді мною я змушений був визнати, що існує якийсь. Вищий стан і пудель Понто належать до нього. У такій геніальній голові, як моя, з кожного приводу, після кожного життєвого випробування, зринають особливі оригінальні думки. Тож і тепер, розмірковуючи про свої стосунки з Понто, я зробив для себе такі цікаві відкриття, що ним варто поділитися. Чого так виходить, питав я сам себе, глибокодумно підперши лапою чоло, чого так виходить, що великі поети, великі філософи, мудрі й досвідчені в усіх інших справах, у стосунках із так званим вищим світом бувають такі безпорадні. Вони завжди опиняються там, де тієї хвилини їм не місце. Розтуляють рота тоді, коли мали б мовчати, і навпаки мовчать, коли від них чекають слова. В кожному середовищі, такому, як воно вже склалося, вони йдуть проти течії, набиваючи гулі і собі і іншим. Одне слово, вони схожі на того, хто проштовхується добрами крізь веселий гурт людей, які вийшли на прогулянку і, торуючи собі дорогу, порушує їхній лад. Я знаю, що це пояснюють браком культури тобериської поведінки, якої не навчийся за письмовим столом, а проте вважаю, що її дуже легко набути і що та нездоланна безпорадність, напевне, має ще й іншу причину.